Härtligt välkomna till Sverige. Sverigedemokraterna, Radio SD, din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördag, den 19 december, är det Staffan Arnberg och yes, som sänder en timme. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon, söndag 20 december klockan 9. Och det finns chans även för en andra repris följande torsdag den 24. Ja, det är ju självaste julafton alltså. Eh, klockan 20.30 och, eh, och det går även att eh, få in Radio SD via nätet på radiosd.se och där lagras eh, tidigare sändningar eh, upp då cirka tre år bakåt i, i tiden eh, sprid gärna ut det till alla vänner och bekanta eh, gå gärna in på vår hemsida som www.sverigedemokraterna.se och vårt partiorgan är www.sdkuriren.se Det går också att mejla till Radio SD. Info snabbela Det går även att ringa till kansliet 08 50 00 00 50 bemannat vardagar mellan 10 och 17 och där kan ni beställa infopaket. Ja, jag beklagar Eh, socialistpropagandan här I, i närradion eh, När man spelade internationalen det, det, När radioföreningen står för det här För övrigt en eh, duktig pianist skulle jag vilja säga ja. Sverigedemokraterna Är ett nationellt eh, Mittenparti eh, Vi står för den sunda och folkliga Nationalismen eh, Den som alla länder med dess folk Har rätt till för att definiera sin Identitet och framhäva sin Suveränitet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 Vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, kära lyssnare, nu har vi verkligen vind i seglen. Och eh, eh, alla opinionsinstitut eh, pekar ju på att vi stadigt ligger över 4% spärren. David, du har färska uppgifter om detta. va? Ja, just det funkar i den här. Jag rekordnoteringar nu. Nya rekordnoteringar hos Sinovite. Sverigedemokraterna håller 5,3% i decembermätningen från Sinovite. Vilket är den högsta noteringen någonsin hos dem. Och om det borde val idag så skulle Sverigedemokraterna erhålla 5,3%. Och det är en uppgång med 0,6 procentenheter sedan mätningarna i november. Detta enligt en undersökning gjord av Synovate i samarbete med Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. Sverigedemokraterna är därmed större än både Kristdemokraterna och Centerpartiet samt jämstora med Vänsterpartiet. De rödgröna partierna får tillsammans 49,4% mot 42,9% för allianspartierna. Så att vi har väl eh, ingen kanske vågmästarroll där. Det, mm. Klart vi skulle vara va tunga på vågen ifall vi då skulle mm. samarbeta med de rödgröna. Fast eh, i det här fallet så är det inte vi som väljer samarbetspartier utan det är ju de som får välja oss helt enkelt. Ja. Stellan Bojerud har skrivit på SD-kurierens nätupplaga här. Demokrati, utropstecken. Riksdagsmän från alla partier har demonstrerat i riksdagshuset mot SD. Budskapet till svenska folket är enkelt. Demokrati innebär att ni har full frihet att tycka som vi. Stellan Bojerud. Mm. Kort och koncist. Jo då, ja. Tragisk utveckling bland Arbeten och arbetslöshetssiffrorna stiger nu. Inte minst när Saab har gått i graven här nu i går. Och eh, snart finns det väl inga eh, svenska ägda företag kvar här. Och eh, jag vill bara upplysa lyssnarna om att eh, när det är då typ Saab här. Då, då, då pratar vi om tusentals eh, avskedade som blir friställda Det är en tragedi. Och det är ju... En del av svensk kultur här som går i graven. Men det går ju inte att fortsätta om det inte lönar sig. Det är, det är ohållbart. Men jag vill bara påvisa här att eh, småföretagarna pratar man inte så mycket om. Eh, men summerar man alla som har blivit uppsagda i de mindre företagen, småföretagen, så kommer man upp i tusental där också. Så att eh, med att, att, att informera om detta. Men det är ju mer stor nyhet när det är en, en, en sån här stor. Men det, det är ju en stor majoritet av samtliga företagen i Sverige är ju småföretagare. Ja, ja, det är det. Jag, jag är ju småföretagare vän och jag, är ju, jag anser att det är, är, är, är Sveriges motor faktiskt. Och, men nu är jag ju drabbad själv av lågkonjunkturen så att mm. du kan ju se hur så är det. siffrorna ser ut här, arbetslösheten. E, från STQ också då. Att mm. 8% arbetslöshet i november. 390 000 personer, eller 8 procent av arbetskraften, var i november i år öppet arbetslösa. Alltså öppet mm. arbetslösa. Mm. Enligt Statistiska centralbyrån var antalet sysselsatta i november 4 469 000 personer jämfört med 4 559 000 personer under samma månad förra året. Och jämfört med samma månad i fjol ökade antalet arbetslösa med 86 000 personer. Ja. Så att det, det, det, det går åt fel ja. håll. Ja, det är inget bra. Nu, då vi tycker att presentera mm. vi presentera första pausmelodin. Precis. Vi får väl lyssna på lite julmusik här. Så det blir Adolfsson och Falk. Det var Adolfsson och Falk det med mer jul. Och du lyssnar till Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och vi sänder här varje lördag klockan 14. Ja. Då har han en berusad man du vill om. Vi har en riksdagsman här från Socialdemokraterna som har tydligen gjort bort sig lite grann. Han har tydligen sextrakasserat en kvinnlig kollega under Socialdemokraternas julfest. Då. Julfest i riksdagen. Och i skriver de här då att i kläddbara kassonger och skjorta bankade riksdagsledamoten på en kvinnlig kollegas dörr. Till sist fick vakten föra bort honom hans ursäkt är, det är nog att jag var för full, säger den, den 43-årige politiken. Och den 43-årige socialdemokratiska riksdagsledan mot den är nu djupt ångefull. Det finns ingen ursäkt, säger han till Aftonbladet. Och i tisdags då, då partiet hade en julfest i riksdagen, så ställde han sig utanför en kollegas dörr och bankade på dörren. Han uppges ha, även ha sex trakasserat henne genom att skrika fula ord. Och han var då alltså bara iförd. Skjorta och kalsonger. Vakten larmade då den kvinnliga riksdagsledamoten som satt inlåst på sitt rum lyckades lärma lar en kollega via sin mobil. Då. Och jag har ingen aning om vad som hände utanför dörren, säger hon. Men det slutade aldrig att banka. Det var för mycket bankande, säger hon, till politikerbloggen som avslöjade nyheten. Och riksdagens vaktbolag lärmades och förde bort den halvnakne 43-åringen. En rapport om händelsen skickades senare till ledningen för säkerhetsavdelningen. Och han säger själv då att uh, jag knackade ordentligt. Den 43-årige politikern ger här sin, sin version av det inträffade. Jag hade gått och lagt mig men gick upp igen och såg att det lyste i hennes rum. Jag gick dit och knackade på dörren. Och jag knackade ordentligt, säger han trafdomladet. Han har ingen minne av att han har skrikit. Jag har svårt att föreställa mig att jag har stått där och skrikit. Det är inte jag. Jag brukar vara en snäll kille som har lett till skratt. Nu var jag för full, säger Riksdagsledamoten här Han förklarar det med att han genom en operation som påverkar alkoholupptaget i kroppen han har genomgått den då. Och eh, om man inte har någon magsäck längre så blir effekten tio gånger större. Det var omdömeslöst av mig att dricka. Det måste vara slutbrukigt nu. Och om, om det krävs hjälp så ska jag ta den hjälpen. Och enligt en av de här kommersiella radiostationerna i veckan så hörde jag själv då att det ska vara. Ett år tillbaka som man har genomfört den här operationen. Vad vill du med det nu? Ja, att det, det, det var länge sedan som, som man gjorde det. då. Men, men Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, han säger det att det är helt oacceptabelt. Samtidigt är han en väldigt omtyckt och, och kompetent ledamot. Han får nu en chans att rätta till det här och se till att det aldrig upplevs. Mm. Funkar det inte så har han förbrukat sitt förtroende. Och har du några kommentarer. Ja. Precis, jag har lite kommentarer. Därför att om man tittar på Socialdemokraternas egen historia och hur de har styrt det här landet under en längre tid så kan man ju tycka att det är ganska så märkligt att det här beteendet förkastas så pass hårt. Därför att de har ju förespråkat en massinvandring under en längre tid i Sverige och man har uppmanat i princip till svensk fiendlighet. Uh, och det kan man ju se hur, i tidningarna dagligen i princip hur, hur fullt det är av vara svenskt och hur ful vår kultur är och hur fin, fina andra kulturer är, och andra traditioner och så vidare som man vill in, få in då i det svenska samhällssystemet och uh, inte minst kan man ju se det när man träffar folk på gatan att uh, vi sällan vill hälsa på varandra numera förr i tiden gjorde man ju det uh, går du in i en hiss till exempel där står en massa andra människor då, och helt plötsligt börjar prata med någon då tror de ju att man är berusad eller eller knarkpåverkad eh, så att det har ju försvunnit helt och, hållet och hjälpsamheten har väl också minskat, nu kan ju folk i princip ramla ihop eh, på öppen gata utan att, eh, hjärtinfarkt eller liknande utan att folk ingriper eh, det gjorde man ju förr i tiden däremot så har man ju sagt hur, hur, hur fint det är att hjälpa andra människor i nöd som, som befinner sig i andra länder och eh, det ser vi ju inte minst på den här fanderverksamheten som man har haft då där man uppmanar folk att vänka pengar till andra människor långt bort på andra sidan jordklodet. så visst har vi, har vi väl äh, fått ett annat samhällsklimat, det får man väl absolut säga sen så tycker jag väl att i, i dagens samhälle med allt tv-våld och äh, allt det här sexualiseringen mm. ja, av äh, media och så vidare och kultur ett av blir så tycker man är det är konstigt att, att en person som i princip agerar på ett sätt här då, som den här socialdemokraten agerar på, ett, ett sätt som, man, som han i princip väntas att agera på, att det blir så pass bekastat. Det är ju mycket märkligt idag. Mm. Men det är de själva som har byggt upp det här samhället. Mm. Det eh, jag. Ja. ja, alltså är man är ju djupt och och eh, om det var en för så tycker jag hur man kan förlåta. Uppreppas det så är ju är vi väl ingen vidare. Ja, i, alltså hade det skett på 50-talet så hade man ju säkert mm. eh, reagerat mycket starkare va? Ja, men, men i dagens samhälle det, ser ju, det här är ju ganska så normalt beteende det, det är Sverige som blir <laughs> Jag Vi pratade lite om sjukskrivningar och eh, det har ju blivit ramaskrig här nu att man då ska tvingas arbeta svårt sjuk tills man lämnar in ungefär sista veckorna i livet då vill man ju göra ett bokslut och eh, skriva ett testament och göra upp med nära och kära och det gör upp det praktiska och man är så pass stark som man kan det. Om man inte har gjort det innan då vill jag säga. Men det här är ju olycksfall arbetet. De har gjort en, hel, en blunder alltså måste de göra Men jag vill bara se på sjukskrivningar ur ett historiskt perspektiv. så Under såssarnas regeringstid så, så var det inte hållbart längre. Utan där om man inte hade lust att gå och arbeta så kunde man vara hemma ungefär. Och då fick eh, arbetskamraterna jobba ihjäls istället. Och de blev sjuka då på grund av det. Så arbetsmoralen har ju varit eh, synligen låg. Och eh, såsom de har varit snabba då på att eh, jag vet 27-åriga norrlänningar. Då har ju skrytit om hur, hur unga de var när de fick en permanent förtidspension. Och så åker de på skoter och jagar och... och, och i, i skog och mark i, i fjällen. Så det är inget fel på dem då. De kanske har något fel på ett lingfinger eller något sånt där. Så att det var ju fullkomligt ohållbart som det var. Vi var ju alltså levde näst längst i världen, eller jag är fortfarande. Och vi gick på, mest på gym. Världens friskaste folk. Men ändå är världens mest sjukskrivna folk. Så att det... Jag vet själv, de många politiskorrekta säger nej men det finns ingen som fuskar. Jag vet att det är massvis som har fuskat för jag har jobbat i verkligheten i 35 år. Så vet, det är ett oerhört fusk som har varit. Men nu har det slagit över för långt åt andra hållet istället då. Mm. Så att, eh... Jag vet att jag har nämnt någon gång, du som jobbar som optiker, då du har nämnt någon gång att det har kommit in folk som har kommit eh, till. In till praktiken där då som har sagt att de har haft, haft fel på synen men så har de haft, haft en ypperlig eh, Perfekt, säger man. Ja, visst, det finns ju alla <laughs> varianter. Det, det, det, det gör det och det mm. finns ju motsatsen också då. Mm. Eh, det gör det. Ja, men de får rätta till det här och det kommer, kommer de ju göra. Mm. Eh, men det, det har ju blivit eh, tuffare, det är helt klart. Alltså, det här är ju Sveriges, del av Sveriges förfall ska jag vilja säga. Jag menar, vi har världens högsta skatte och det är världsunikt då hur, hur lite vi får för våra skattepengar. Försvaret är ju mer eller mindre nedlagt. Sjukvården. Man riskerar att dö i, i väntan. I en kö för operation. Skolan är på fallrepet och vi har ett rättsväsende där man inte kan garantera medborgarnas trygghet. Och vi ser ju det här... En av 1900-talet, eller det är sista århundradets mest största rättsskandal, det här med Thomas Quick eller sturgeberg man heter nu. Det är, ju, det är ju en fullständig skandal. Ingen åklagare vill antagligen åta sig det här igen. Det vill säga mm. något. Ja, jag tänkte, eftersom du kom in på det här med sjukskrivningar och så vidare, så kan man se här från dagens nyhet, det måndagen den 14 december, att svårt sjuka barn kan få lättare att stanna i Sverige. Mm. Då sa att apatiska och svårt sjuka barn kan få lättare att stanna i Sverige efter en dom migrationsöverdomstolen. Att alltså man behöver migrationsöverdomstolen. Ska säga så här. Mm. Och Migrationsverket i Solna, eh, där var då en 18-åring som från det forna Jugoslaven får stanna, stanna i Sverige eftersom man är svårt psykiskt sjuk och behöver mm. vård under lång tid. Med tanke på hur psykvården har fungerat i Sverige så är det väl tveksamt om det är rätt land att säkra vård i. Oh, oh, med tanke oh, på hur lång tid det tar det att rehabilitera, så vet vi inte hur länge den här personen får stanna. Och det nämns ingenting om vem som får betala betalare heller. Nej, nej, nu, visst. väldigt märkligt, man väl säga. Nu, kärde lyssnare, så ska vi ha pausmelodi nummer två här. Och eh, då är det Spark Jones som ska, som önskar sig eh, en födelsedagspresent eller det närmare bestämt eh, George Rock. Och då ska ni få höra All I want for Christmas is my two front teeth. Varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD. din den nationella röst i på 28 megahertz. Och eh, det, ni hörde nu så var det, All I want for Christmas is my two front teeth framfört av Sparky Jones and a Slickers featuring George Rock eh, på sång, barnsång. Alltså en stor vuxen där på, han väg över 100 kilo. Eh, imiterade ett, ett barn där och han lär ha framfört detta när Harry Truman eh, var president i klädd eh, sjömanskostym i En inspelning från 1947. Ja, eh, jag ville fortsätta här med Sveriges förfall här då. Lite kort bara här att strålkanonerna i Skåne är trasiga. Så, och läkarna har då, många har då stuckit och jobbat i Danmark istället. Eh, sen så har vi då överförmyndare kollas inte. Då hade vi ett uppmärksamt exempel på här. Någon som lurade av ett arv. Och friskolor kan förskingla miljonbelopp utan upptäckt. Och sen det värsta av allt. Rikspolischefen tycker att 50% uppklarade av de grova brotten är bra. Och då kan vi säga så att det är tur att de inte är kirurger. <går> Faktiskt. Så att eh, ja, det här måste vi ändra på och... Eh, jag tror att Sverige är världsunikt där man har som mycket höga skatter och sen är det på fallrepet och nu är det lågkonjunktur dessutom och eh, det jag skulle nog vilja kalla läget i Sverige för, för depression så det måste till eh, krafttag här och det gör man ju då och då kan det slå fel som det gör i, i, i sjukvårdsapparaten. då och eh, självaste förening vars Huvuduppgift är att informera medlemmarna om vart skattepengarna går. Kan inte sköta sin primära uppgift. Uh, ungefär i stil med att man går till en frisör och uh, frisören kan inte klippa håret eller en, en optiker som inte klarar av en synundersökning så klarar alltså inte en skattebetalarens om att informera vart alla skattepengar går. Och det har ju varit en livlig debatt mellan SD och. Uh, då, då vi vill ha reda på vad invandringen kostar. Och det säger man då att det kan man inte räkna på. Men man kan ju räkna på allting annat så kan man absolut räkna på det här. Men det vill man inte göra för att man är politiskt korrekt och man är rädd då för att bara få en stämpel. Att vara då främlingsfientlig och rasist är det dyrligt. Så. Ja, kära lyssnare, det är faktiskt så att det är halvtid redan nu. Så att vi går vidare direkt på nästa Pausmelodi här. Varsågoda. Står så här. Vi måste slå vakt om svenska språket. Att folkpartiet föreslår att engelska ska bli obligatoriskt från och med årskurs 1 i grundskolan är det senaste exemplet på hur starka krafter verkar för att ersätta svenska med engelska. Som De, För detta gymnasielärare i svenska och engelska vet jag hur ensamt det ofta kändes att försöka entusias, söka entusiasmera eleverna för det. Språk som numera inte får kallas modersmål, ordet är idag förbehållet det som tidigare kallades hemspråk. Många ungdomar tyckte att svenskan borde kunna ersättas av engelska på schemat. Det är inga intresset för vårt språk och dess betydelse för individen och som bärare av vår tanke- och kulturtradition vittnar om samma obegripliga oförmåga att erkänna och slå vakt om det specifikt svenska som eh, framtonar i så många sammanhang. Hur är det i de nordiska, nordiska länderna? Jag har svårt att föreställa mig att norrmän och danskar är beredda att sälja ut sitt modersmål, den om, den omständigheten att vår samhällighet inte på eh, längre sats prov på samma sätt som våra grannländer eh, får inte leda till att vi avvecklar vårt språk och utplånar oss själva skriver då Katarina Benedikt från Linköping. Och jag tror att hon menar på de här eh, andra världskriga att både Danmark och Norge har, har, har varit involverade där att vi var mer passiva. Ja, då kommer vi in på ämnet eh, kultur och eh, jag vill då prata lite om svensk kultur eh, som jag har <kört> fått lära er att den inte finns, men eh, vi Sverigedemokrater hävdar att den finns precis som alla länder har en egen kultur så har <kört> även Sverige en egen kultur och då säger politiskt korrekt att den eh, har vi fått tack vare invandringen och det är ett felaktigt påstående. vi har ju fått givetvis en hel del utifrån men eh, när man säger så så menar man ju då att eh, infödda svenska inte har lyckats skapa någonting av egen kraft. Eh, man är så väldigt snabb att prata i de termerna när det är i Sverige men, men aldrig när det är i andra länder. Barbariet har vi lyckats skapa. Ja det har vi gjort. Det det ja just det. Mm. Jo jag vill bara nämna här att eh, Vasamuseet här ligger på <coughs> renovering. <coughs> Och det ska, ursäkta, det ska vara färdigrenoverat 2013. Det tar visst en stund. Sen, jag är inne på eh, det marina området här så passa passar på att sticka emellan med att eh, jag har varit engagerad här i Estonia-katastrofen som är alltså vår nationella, vår största nationella katastrof i modern tid. Men den ska då utredas igen och då hoppas jag verkligen att man tar in experter från Skottland och gör för en gångs skull en eh, professionell professionell internationell utredning med alla tänkbara experter Eh, på jord, inte bara Skottland utan eh, de är ju främst på området så att eh, det blir ordentligt gjort för som skull. Norge. Ja, de är också duktiga. Östersjöskatter får nytt institut, ett marinarkeologiskt forskningscentrum startas på Södetörs högskola och det välkomnar vi ju självfallet. Eh, sen eh, Sverige, speciellt Stockholms farvatten. De kan stoltsera med eh, välskötta eh, veteranbåtar från, de flesta är från 10, 20, 30-tal. Och det är, den kulturskatten är världsunik. Det har ni säkert sett flera gånger när ni har gått och planerat eh, längs efter Djurgårdsbrunnskanalen eller in i stan. Och eh, glädjande eh, är att eh, flera av de här har man nu börjat komärka. Så att eh, statusen ökar och eh, vi bevarar då våra kulturskatter Många av de här gick ju utomlands, speciellt i Holland För att de betalade mycket mer eh, Den trenden har ju lyckligtvis eh, just, stoppat eh, Sen eh, en tragisk eh, händelse här Att det är ju en fullständig katastrof Det har ni ju säkert hört i media att livbojar sjunker Flytvästar alltså jag, vet, man ska, ja, jag skrattar här, men det, det, är ju, det är ju faktiskt... Det, jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Man ska ju gråta egentligen här. Nu blev jag i Estonia här. Men, men alltså, vad ska man göra? Det är ju, det är ju, det är ju, det är ju så absurt. Så att man, man, man, man skrattar ändå åt det hela. Vad ska man göra? Det är ju fullständigt absurt. Man tar på sig en flytväst och i stället för att hålla sig flytad så, så visar det sig att man sjunker in istället. Mm. Ja, det, är ju, det är väl också en del här i Sveriges förfall. Sen... Jag bor i Österåkers kommun och det som de flesta kommuner så exploaterar man och den är ju faktiskt en av Sveriges mest expanderade kommun kan jag säga på gott och ont då. Det finns ett område där runt Häljeviken Näs som är nu, ligger i riskzonen att förstöras. Uh, en uh, artikel skriven av Jörgen Tullstrupp som är sekreterare i Hembygdsföreningen i Österåker och skriver i lokal uh, där, antingen kanalen eller mitt i södra Roslagen att skall den tusenåriga kulturmiljön vid Näs få förstöras uh, det öppna landskapet norr om Täljevike, format av människa och djur i samspel i århundraden förändras till sin karaktär oåterkalleligt ett kulturarv försvinner. Eh, förutsättningar för jordbruk vid Näs upphör. Den bästa åkermarken försvinner och så vidare. För att man då ska då bygga eh, hus och lägenheter. Så att, eh, ja, det är en tråkig utveckling. Ja, kära lyssnare, vi spelar tätt här med julmelodier så att vi ska du få höra Bing Crosby and the Andrews Sisters med Vic Schörnans inspelning från 1943. Santa Claus is coming to town. Varsågod. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. Din nationella röstheten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det ni hörde nu så var det Bing Crosby and the Elder Sisters med Vic Schoen and his orchestra. Santa Claus is coming to town, en inspelning från 1943. Och nu ska vi prata om en hel del om folkomröstningen i Schweiz och vad det här innebär burit. Det har återaktualiserats igen nu i och med att det anmälts till Europadomstolen. Alltså minaretsförbudet har anmälts till Europadomstolen. Och i Gästekryden då så står det då att Schweiz förbud mot byggande av minareter har nu överklagats till Europadomstolen. I Strasbourg rapporterar Dagens Nyheter. Svensk Folkomröstningsbeslut eh, om att förbjuda minoriteter blir ett Europadomstolsärende. Sedan Hafid Faradiri, tidigare moskétalsman i Genève, anmält valdesentatet talt, där 57% röstade för ett förbud. Och eh, det här tycker jag påminner lite grann om eh, år 2000 så gjorde man en undersökning i Sverige om att eh, och man tyckte att den invandringspolitiken hade varit lyckad. Och jag tror att det var 54% som tyckte att Sverige hade tagit in alldeles för mycket invandrare under en för kort tid. Och var det var ju någon som eh, poppar på någon, någon förening som hette någonting med eh, irakiska kvinnor. Eh, eller fria irakiska kvinnor och sådär ja, muslimska kvinnor. Hon heter Asim Mohamadi. Och hon hade sagt att sådana här undersökningar borde förbjudas. Och här kan man ju se då att folk som kommer från sådana här diktaturländer att de har ju ingen tradition av demokrati. Och därför tycker man att det är helt naturligt att, att då ifrågasätta de här demokratiskt fattade beslut. Ja, ska vi... ja, demokrati betyder ju folkstyre. Och eh, Schweiz har ju förvana att lite då och då ha folkomröstning. Och det är ju en riktig demokrati. Och eh, vi är ju för fredliga demonstrationer. Eh, men det är ju lite märkligt beteende att gå och demonstrera mot ett eh, folkligt beslut. Eh, då respekterar man ju inte demokratins spelregler. Och eh, nu senast här i eh, Köpenhamn så spårar ju ur. Och eh, danska polisen har ju fått ökade befogenheter precis sedan. Och, ja, man kan ju förstå att det här demokratiska beslutet i USA då Att invadera Afghanistan eh, och Irak Att, att de, när man opponerar sig mot sådana mm. beslut Det kan man ju i, i, i, mm. förstå ja. Men här handlar det om ett beslut mm. där eh, ska försvarar sig mm. jag kan bara, Då kommer jag direkt att tänka på en av de mest citerade personligheterna så Winston Churchill som sa att demokrati är ett dåligt statsskick men det är i alla fall det minst dåliga om man jämför med alternativen <går> ja, det, <går> jag är ja, men det, det är ju nästan regel att demonstrationer i sådana här sammanhang då spårar ur och det är ju då de här militanta maskerade autonoma vänstern som, som förstör då för de fredliga demonstranterna men då tycker jag att då ska de här fredliga när vet eh, vad som kommer skall, då, då ska man inte gå dit jag anser, ja. Och jag tycker att det eh, precis som när det är eh, demokratiska beslut här, när det folkomröstna folket har valt. Och eh, då går man att demonstrera. Det är lite märkligt ungefär som att eh, om nu sossarna får tillbaka makten så går man att demonstrera mot att de har fått tillbaka makten. Det är ju likadant. <går> ja. Så att. Eh, och det märkliga är då här i Köpenhamn kommer jag tänka på. Att. Då är det med miljöförstöring och klimatforskning här och den här konferensen tyvärr verkar ju gå i stå här i de sista rapporterna att de har kört fast. Men det märkliga är då att efter en sån här demonstration så finns det kvar då plakat, det är plastpåsar, det är ölburkar, det är chipspåsar, det är skräpigt då. Så att det ljuger de. Ja det gör de kanske, det finns idealister där också men, men jag tror ju faktiskt att många som demonstrerar Även de som betraktas som fredliga Är inte idealister De vill, de vill bara skapa kaos Så att eh, många av de här är inte idealister Vill jag, vill jag påstå Uppmärksamhet kanske, kanske. Ja, det, jag skulle tro att det kan få sig på det sättet eh, Jag vill ge en eh, En lås Till en kvinna som jag beundrar väldigt mycket Ayan Hesi Ali Eh, flykting från Somalia tror jag det var eh, som har varit då parlamentsledamot i parlamentet i Holland numera lever under eh, 24 timmars livvaktsskydd i, i USA som har då skrivit en lång artikel där hon eh, försvarar eh, Schweizarnas folkomröstning så att eh, det, det, hon ska ha en stor veloge och hon har ju fått mer berömmelse i Norge och Danmark och, och i, i norska och danska radio och tv. Men eh, har vi, ja, någon gång tror jag hon har fått en inbjudan, inbjudan från svensk radio och tv. Mm. Vi är ju så politiskt korrekta och vi är så rädda att få reda på sanningar så att det är ju en skam egentligen här. Mm. Ja, tiden rinner iväg. Vi går på pausmelodi direkt här igen. Så får vi se om vi ska prata om de sista minuterna. Och då ska TB Kyrkakör få framföra här när det lider mot jul. Varsågoda. Ja, kära lyssnare. Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst. Det är Eten på 88 MHz i Stockholms Radio. Och det är vackra stycken ni hörde nu så var det tb kyrkas kammarkör som framförde när det lider mot jul. John har inte så många minuter kvar, men vi kan ju avrunda och fortsätta med ämnet vi hade precis innan pausmelodin här om det... Minareterna. Minareter. Och det kan bli, det kan bli bönutrop i Fitcha moskén. Ja, precis. För att eh, dagens nyheter här, också den 14 december och samman ett helt stort uppslag här, nyhetssidan här som handlar om just det här och de är inte särskilt oroade över den här situationen utan de ser ändå, ändå ljus på framtiden alltså de här muslimerna och det som muslimerna i Botkyrka vill gärna ha den utrop från minareten vid Fittia, moskén i fickan då men frågan är då hur många muslimer man har frågat i och för sig mm. vi har ansökt om utrop på fredagar men inte fått något svar säger Ismail Okur ordförande i muslimska föreningen i Botkyrka och sen har vi då eh, den här, eh, varenda minister i Turkiets regering har varit här säger de då. Och vad säger de då? De turkiska ministerna de säger det att eh, vi ska anpassa oss till landet vi bor i och söka tillstånd för allt. Så att eh, det där första uppmaningen tycker man är bra att eh, man ska anpassa sig till det land man bor i och det bör man ju göra också. Och jag har hört att det, enligt islam så ska man också anpassa sig till det landet som man bor i. Men hur säger man ut i världen då I, i, eh, om den här så kallade intoleransen i Europa? I Washington säger man då att inga officiella amerikanska reaktioner finns till den svenska folkomröstningen. Det vill säga att i USA är det så pass normalt med, med sådana här folkomröstningar. Va? Men bland tongivande liberala medier ses minarellförbudet som ett uttryck för intolerans av, av ett slag som inte finns i USA. New York Times varnar för att om Sverige med en liten minoritet muslimer, alltså 6%, kan ge efter för ett främlingsfientligt högre parti så bör länder med betydligt större muslimska invånargrupper och mer elakartade drag av främlingsfientlighet raskt börja fundera på hur det kan eh, motverka denna trend. Även en judisk grupp i USA, American Jewish Committee, eh, utfärdade ett skarpt fördömande citat av folkomröstningens resultat är ett angrepp på den grundläggande värde, värdena av ömsesidig och respekt slutetat, sa det den här kommitténs då chef David Harris och det är väl inte så undligt att de är kritiska, för de ser väl positivt på islamiseringen över hela världen i princip och sen här då i Tyskland då att resultatet av folkomröstningen i Sverige kom som en chock för Berlin imamen Abdul Baritarki Tariq i Kadi-moskén i östra Berlin. Moskén var den första, och, uh, inte bara i östra Berlin utan i hela före detta DDR. Nu är det muslimernas plikt att gå ut till icke-muslimerna och förklara sin tro, säger han. Men det låter ju bra. Mm. Uh, Runt om i landet byggs nya moskéer på fler håll, rasar också strider. I Köln var uh, ett uh, lokalt parti, Proköln, bildat, uh, har bildats då till följd av en planerad uh, stormoske. Inför vårens delstatsval tänker man göra moskéerna till en stridsfr stridsfråga under parolen vi är alla svejsare. <laughs> ja. ja, så är det. Och eh, Jimmy Åkesson vill ha svar från Reinfeldt om islamistisk riksdagskandidat. Med anledning av det uttalanden som fälls av Moderaternas riksdagskandidat. Abdi rizak vill ge att Fredrik Reinfeldt ska göra klart för väljarna huruvida han anser att man kan företräda Moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar. Det kan ni läsa om på sd Kuririen, både i nätupplagan och i pappersupplagan. Och Mahmoud al som kandiderar för Centerpartiet har dragit tillbaka sin kandidatur och han förespråkade sharia-lagar. Och eh, i England har man ju redan infört sharia-lagar eh, för muslimerna själva. att De har, de har speciella lagar då. Eh, det är det första så Jag undrar i framtiden, är ett, ett, ett framtidsscenario då. Man framflyttar ju hela tiden sina positioner. Och, och jag, jag bara tänkte, om, om jag råkar missa mm. högerregeln och mm -hmm. krockar med en muslim. då Är det svensk lag eller får jag spöstra på Stortorget? Mm. Ja, det, det, jag målar fram på väggen här nu men jag menar det är ju, man mm. framfittar av positioner och hela tiden mm. vi måste sätta ner foten och det är fel svenska regeringen har gjort från början att mm. här är de här lagarna mm. som gäller det här, take it or leave it, alltså. det är det som mm. gäller och det har vi varit, mm. svenska ska mycket mycket dåliga på ja. och då, då ser vi nu resultatet av detta, ja, där det blir konflikt Precis. Precis. Än så länge i England då, så har man ju varit äh, accepterat deras äh, så att säga, familjebilder den delen så att säga, mm. om, om gif, giftermål och så vidare mm. i, i här, Visst. Men ni kommer väl att bli mer och mer. Ja, ja vill ni skriva mm. till oss så kan ni göra det på SDbox 20085 100460 Stockholm. Eller maila info Och ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Vi ska nu avsluta det sista stycket här med en marsch. Eh, och det är alltså tomtarnas vaktparad som vi ska få höra här under, under det, alltså Göteborgs musiken som framför det här. Och då vill vi önska lyssnarna en riktig god, god yeah. jul!